Після покрови Кайдашиха витягла з скрині два сувої полотна. Один сувій давніший, товстого та недобре вибіленого полотна, а другий – тонкого, гарного, напряденого вдвох з мотрою. Кайдашиха покраїла товсте полотно на сорочки для старого Кайдаша, для Карпа, Лавріна і Мотрі. А собі одрізала тонкого полотна на три сорочки і зараз сховала сувій в скриню. «А мені, мамо, не одріжете тонкого полотна? Хоч на одну сорочку, на праздники?» спитала Мотря на силу, здержуючи голос. «Мене товста сорочка ріже в тіло, а ти, Мотря, ще молода, носи тим часом товсті сорочки», – сказала Кайдашиха. «А ви думаєте, мене товста сорочка не ріже в тіло?» «Та бач, дочко, ти не ходиш до панів, а мене пани й попи просять варити обід, кличуть до себе в покої вечерять, ще й у покоях кладуть спати і подушки під боки стелять. Як же так і мені йти між такі люди в товсті сорочки?» «Хоч мені і пани не стелять під боки пухових подушок, але ж я і пряла на тонке полотно, може більше од вас», – сказала Мотря. «От і більше. Що лаялась, то й справді більше. Не звикай до тонких сорочок, бо ще хто знає, як буде тобі на своєму хазяйстві», – сказала Кайдашиха. «Як уже там не буде, а гірше не буде, як у вас, коли б хоч одну тонку сорочку откраїла на святки. Чи вже ж я в вас і того не заробила?» «Оце причепилась причепа!» «Про мене бери все полотно та й закутайся в його з головою! Так же настирилась ти мені, що вже й не знаю, як от тебе очіпиться!» – сказала Кайдашиха. Мотря одвернулася до вікна і вперше заплакала от того часу, як переступила через свекрів поріг. Вона почутила, що свекруха кривдить її в тому, до чого вона доклала багато праці своїх рук. Вона втерла кратькома сльоз рукавом. Мотря взяла откраєне для неї полотно і швиргонула його на лаву. Довго лежало воно на лаві, надувшись, не наче сердилось на невістку. Мотря достала скрині червоної та синьої заположчі і вже надвечір сіла вишивати рукава квітками. Квітки виходили здорові та лапаті, неначе вона вишивала їх на мішку або нарядні. Мотря плюнула, покинула шити розкішний хміль і тільки подекуди поцятькувала рукава пружками та маленькими зірками. Пошила Мотрю сорочку, випрала й наділа. То все полотно синіло, неначе буз. Вона глянула в дзеркало, і для неї здалося, що в такій сорочці в неї лице почорніло, і брови стали не такі гарні. «Була я в батька, було моє личко біленьке, і брови чорненькі, а в свекри личко моє змарніло, і брови полиняли», – подумала Мотля, роздивляючись на себе в дзеркалі. «І з'їсть, свикруха люта змія, мій вік молоденький». Свекруха пішла до шинку та на підпитку судила свою невістку на все село, що вона нічим не догодить невістці. Що справить, то все для неї погане та дешеве та недолиця. Молоді молодиці все чисто переказували Мотрі, як її судить у кочмі Свекруха. «Постривай же, Свекрухо, не буде більше для твоєї панської шкури на тонке полотно прясти», – подумала Мотрія. І з того часу вона стала прясти починки собі окремо та ховати в свою скриню. «Навіщо ти, мотря, ховаєш починки в свою скриню?» – спитала Кайдашиха. «На те, що треба. Не будеш їх їсти?» – одрубала мотря. «А може й поїси, хто тебе знає?» – сказала Кайдашиха. «Не бійтесь, не понесу шинок, не проп'ю і не буду на підпитку судити, як ви мене судите». «Що ж ти з ними думаєш робити?» – спитала мати. «Помотаю на мотовило, осную та вироблю собі тонкого полотна на сорочки». «Може, і під мої боки хтось поставила подушки?» Кайдашиха догадалась, до чого воно йдеться, і трохи стурбувалась. Вона пряла ліниво, а Мотря дуже пульнувала коло гребеня. Вона боялась, щоб Мотря часом не випряла всього прядива. «То це ти думаєш збиратись на своє хазяйство моїм прядивом?» – спитала Кайдашиха. «Прядиво таке ваше, як і моє. Хіба я не брала конопель, не мочила, не била на бительні, не терла на терниці? Може, більше од вас?» Кайдашиха замовкла. Для неї здалося, що невістка того не зробить, а тільки мститься над нею за товсті сорочки. Одначе одного дня, по обіді, Мотря витягла з своєї скрині десять товстих починків, взяла мотовило і хотіла мотать. Кайдашиха побачила, що то не жарти, і спалахнула. Чи ти жартуєш, молодице, чи зо мною дражнешся? спитала в Мотрі свекруха. В мене нема жартів. Сказала Мотря, махаючи мотовилом, котре гойдалось в її руках і черкалось об сволок. Кайдашиха зобидилась. «Дай сюди, мотивало! Це не твоє, а моє! Принеси от свого батька та й мотай на йому! Про мене свої жили!» Крикнула Кайдашиха і охопила рукою мотивало. «Бо не дам, бо й мені треба!» Отказала Мотря, не випускаючи з рук мотовила. «Дай сюди, кажу тобі!» Крикнула на всю хату Кайдашиха люто от злості. «Я сама зараз буду мотать!»